Запис його зроблений у 18 столітті, але, як гадаю, дослідники, автор користувався старовинними писемними джерелами, котрі не дійшли до нас. Можливо, що автор сказання записав і якісь народні перекази. У сказанні розповідається про те, як Ярослава, посланого Володимиром на князювання до Ростова, Вороже зустріло язичницьке населення краю. Місцеві жителі начебто випустили на нього лютого звіра – ведмедя. Але Ярослав успішно виграв двобій. Іншого разу йому довелося бути свідком нападу жителів Медвеж'єва угла на купецький караван, за що він їх покарав і закликав хреститися. И люди сии, клятвою волоса, обеща князю, жить в согласии и оброти ему даяти, на точную нехотяху хреститесь. И такой благоверный князь отиде в престольный град свой Ростов. Наступного раза Ярослав відвидав селище Ведмежий Угол зі священниками та майстрами, але знову його зустріли ворожі. Місцеві жителі відкрили клітку і випустили на князя та його оточення ведмеді і собак. Люди і сіо, і спусті від клітті нікого лютозвіря і псов. Да тут князя сущих з ним. Но Господь сахрани благоверного князя сей секираю своею, победи зверя. После черговой перемоги над жителями Медвежьего угла Ярослав во друзей на земле сей деревян крест и ту положи основу святому храму пророка Божия Илии. А храм сей посвятил имя сего святого угодника Яко хищного и лютого зверя победи зверя. В Дін Далі у сказанні розповідається, що князь заклав тут кріпость і назвав її во ім'я Своє Ярославлем. Тихомиров вважав, що місто при падінні ріки Катарослі у Волгу закладене ще тоді, коли Ярослав князював у Ростові, тобто до 1015 року. З цим припущенням можна погодитись, але з цією поправкою, що Ярослав, був заснований до 1010 року. Адже саме того року помер новгородський князь Вишеслав, а його місце посів Ярослав. Воронін, а пізніше Назаренко – визначали достовірність першої частини сказання тим, що в ньому повідомляється про побудову церкви святого Іллі і присвяту її святому, покровителю Ярославову Перістка. Щоправда, названі автори розійшлися в питанні датування цієї події. Воронін, як і більшість дослідників, вважав, що вона сталася 1024 року, коли Ярослав придушував повстання в Суздалі. Назаренко схиляється до того, що вона припадає на час його ростовського князювання, тобто до 1014 року, коли Ярослав засвідчений у Новгороді, що також вже відзначалася у літературі. Раннє датування заснування міста Ярославля і церкви Святого Іллі дало підстави Назаринку зробити висновок, що перший син Ярослава Ілля народився до 1010 року. Це той випадок, коли із не зовсім без джерела береться більше, ніж воно може дати. У ньому жодного слова не говориться про те, що церкву Святого Іллі Ярослав заклав у пам'ять народження свого першого сина. Автор сказання неоднозначно наголошує на тому, що храм цей присвячений Святому угоднику Іллі тому, що саме в його день Ярослав переміг лютого звіра. Отже, коли й пов'язувати ці події між собою, то їх послідовність могла бути зворотною. Ярослав здобув перемогу в день святого Іллі.